Az ember jelentkezéskor megmondja a nevét, a számát, megnevezi az egységét. Ez körülbelül így hangzik. XY, első gyalog hetedik század, második szakasz, harmadik raj. Azután következik a szolgálati ideje, a rendfokozata, századparancsnokának neve, a segédtiszt neve, még a szolgálatvezető őrmesterét is meg kell neveznie majd a szakasz parancsnokát a rajbeli beosztását elmondani. Valahányszor valamelyik elöljárójánál felettesénél jelentkezik, az egész litániát el kell sorolnia. Ennek következtében, ha egy légionárius akár álmában is találkozott egy felettesével, rögves felhangon belekezdett mondókájába. Ennyire megfélemítve érkeztünk meg a maszkarái laktanyába. Ez is a város kellős közepén van, magas fallal kerítették körül, amelynek négy sarkán őrtorony meredezik. Bizonyos fokig a laktanya válasza el az európaiak negyedét a benszülöttekétől. Éppen hétvégére érkeztünk, így még az alapkiképzés megkezdése előtt volt körülnézni, és valamelyest tájékozódni. Megállapítottuk, hogy a laktanya viszonylag kicsi, futballpályányi területet foglal el. Központjában egy négy emeletes épület áll. Abban rendezték el a századokat. Csak a laktanya hátsó oldalán van két bejárat. Ezen a helyen a védőfal alig 8 méterre húzódik a háztól. Amint tehát az ember a nagy kapun keresztül belépett, az épület hátsó falánál találta magát, és ez úgy hatott, mintha egy erőd lenne az erődön belül. Az épület előtt terül el a gyülekezőtér, középpen zászló ruddal, amely köré virágokat ültettek. A kaputól balra helyezkednek el az őrszobák, egy raktárépület, a konyha a legenségéjét kezdett, Jobbra pedig a fogda, a tábori csendőrség irodái, az elhárítás irodája, a rádióállomás, valamint az artiszti körlet. Tiszti nem láttam. Előljáróink ha éppen nem voltak szolgálatba, a laktanyán kívül laktak saját villáikban. A gyengélkedőt és a gépjárműparkot Bendaut helyőrségben helyezték el, ott, ahol két másik század, a harmadik és a negyedik kiképzése folyt. Másnap, vasárnap reggel hat órakor volt az ébresztő, és fél óra múlva a zászlórudnál kellett sorakoznunk. Ünnepélyesen felbonták a lobogót, és feleskedtek bennünket a francia nemzetre. Egy századosi rangjelzést viselő századparancsnok mondott rövid beszédet, amelyet a következő szavakkal fejezett be. Mától, Eperztől fogva légionáriusok vagytok, és csak két lehetőség áll előttetek, menetelni vagy megdögleni. Szép kilátások. A szakaszparancsnokok különböző utasításokat kaptak tőle. Ezeket őt továbbadták a rajparancsnokoknak, akik aztán az ebédidőig különféle munkára osztottak be bennünket. Péterrel és Kárlal az első rajba kerültem, Béla meg Otto a másodikba, Jónás és Martínez pedig a negyedikbe. Így aztán a továbbiakban ritkán osztottak be minket ugyanarra a munkára. Különleges megtiszteltetésért, Péterrel és Kállal együtt egész déli szünet nélkül a százat 16 WC-jét pucolhattam. Egy ízben a szolgálatvezető örmester járt nálunk, és kijelentette, hogy még életében nem látott ilyen összerondított szarházakat, és ha nem iparkodunk jobban, számíthatunk rá, hogy a budiban éjszakázunk. A másodikra is hasonlóan megtisztelő feladatot kapott. A lépcsőházat kellett kitakarítaniuk és fényesre pucolniuk. Szegények kénytelenek voltak a lépcsőházat a legfelső emelettől a pincéig cipőkefével, térten csúszva, oda-vissza végig suvickolni. Hozzánk hasonlóan nekik sem volt szemerni reményük sem arra, hogy valaha is elkészülnek munkájukkal, mivel az emberek kibejártak, és mindegyre újabb nyomokat hagytak a frissen olajozott padon. A harmadik és negyedik rajta konyhára és az étkezdébe osztották be, úgyhogy hozzánk képest végig nyaralták a napot. Egytől háromig pihenőt engedélyeztek, délután pedig felkészültünk hétfőre, mert a következő hét minden napján reggel hattól késő estig gyakorlótéri foglalkozások vártak ránk. Lassanként ráébredtem, hogy helyzetem mi már megváltoztathatatlan. Nincs hát más választásom, mint hogy alkalmazkodjam hozzá, és igyekezzen magamnak minél könnyebbé tenni, anélkül persze, hogy feltűnő legyen. Éppen ez volt a legnehezebb. Ugyanis annak, hogy az ember jobb vagy rosszabb a többieknél semmi jelentőségesen volt. Senkivel sem kivételeztek. Ennek ellenére elhatároztam, hogy állandóan iparkodni fogok, ahogyan kezdetben a francia tanulással is tettem. Egyébként számottevő előnt jelentett, hogy közben valamelyest már megtanultam a nyelvet. A parancsokat, vezényszavakat például mindig franciául adták ki. Aki nem értette meg, annak előbb meg kellett lesnie, mi csinálnak a többiek, és minduntalan elkésett. Hétfő reggel megkezdődött a kiképzésünk. Ébresztő után egy óra sport következett, ami jóval kevésbé bizonyult veszélyesnek, mint vártam. Mindössze négy-öt kilométeres futásból, majd 20 perces tornából állt. Ezután reggelizhettünk, mosakodhattunk és felöltözhettünk. Az ünnepélyes zászló felvonás után díszmenet a laktanyából a gyakorló térre. Mindez olyan benyomást keltett bennem, mintha felnőttek játszadoznának. A nap további részében azonban már igazi erőléti edzés vártánk. Távol és magasugrás, 100 méteres síkfutás, fekvőtámaszok, kötélmászás, akadályfutás. Ez utóbbi volt a legnehezebb, és mindörökre a gyengébb alkató a kréme marad. Az erre használt hadipálya, amelyet mi majon pályának neveztünk, 400 méter hosszú volt, és 18 olyan akadály magasodott rajta, amelyet sportmezben is nehéz lett volna leküzdeni. Nekünk viszont harci öltözékben, teljes felszerelésben kellett rajtuk végig mennünk. Schulz kiképző őrmester meg azzal biztatott bennünket, hogy nem sokára már négy perc és néhány másodperc alatt kell majd a feladatot teljesítenünk. Pecsületére legyen mondva, ő maga is teljes felszerelésben mutatta és bizonyította be, hogy amit kíván, az lehetséges. Aztán biztosította arról, hogy sem ő, sem a többi kiképző nem fog tőlünk többet követelni annál, amit önmagától is elvár. Délután kisebbi puskával kellett bemutatnunk lövésztudományunkat. Az eredmény nem volt valami fényes, sokunknak ugyanis addig soha nem volt a kezében fegyver. Ezután Müller kiképző tartott bemutatót. Hogyan védjük meg magunkat közelharcban a támadó ellenséggel szemben? a szerencsémre engem választott bemutatója, szenvedő alanyának. Mielőtt észbe kaptam volna, kétszer is földhöz csapott. Egyáltalán nem vette figyelembe, hogy abszolút járatlan vagyok a közel arcban, sőt, még meg is rugdosott valahányszor a földre kerültem. Egyre hangosabban és kaján abból kiáltozott. Te, koszos kutya, megvéreni se vagy képes magad! Éreztem, hogy elönt a tajtékzó gyűlölet, és mind dühöttebben ugrottam neki. Ő azonban szinte játszva hárított a támadásaimat. Észrevettem, hogy semmi esélyem sincs. Bagdühönben mégis újra és újra próbálkoztam, míg fizikailag úgy ki nem készültem, hogy fel sem tudtam kelni. Jó néhány percig eltartott, amíg kitisztult a fejem. Jól megnéztem magamnak kínzómat, emlékezetembe véstem kaján, gúnyosan vigyorgó képét, és megesküdtem rá, hogy sohasem felejtem el ezt a játékot, és egyszer még megfizetek érte a fickónak. Végül Péter és Kari segítségével nagy nehezen feltápászkodtam. Kari vigasztalni próbált. Remek voltál, csöpi. Csak még egy kis gyakorlásra van szükséged. Ez a disznó. Miért rúgdosod? Ez egy aljas fráter, csöpi. És azt akarja, hogy te is ilyen aljas légy. Péter hozzátette. Ez nem gyakorlás, hanem meg akarta mutatni, mit tud. Kihívom a szadistáját, hogy velem álljon ki, Fogadkozott Kari. Szó sem lehet róla. Nekem kell őt elintéznem. Ígérjetek meg, hogy megtanítotok a legszükségesebb fogásokra ha beledöglöm is. Rájuk néztem, elégedetten vigyorogtak. Beleegyeztek, és hamarosan meg is kezdték velem a munkát. Ettől fogva, amikor a terepen voltunk, minden szabad percünket, még a déli pihenőt is erre használtuk ki. A következő három héten, amely kiképzés szempontjából a már ismertetett hétfőhöz hasonlóan zajlott, külön edzéseim révén annyi kék fotót szedtem össze magamra, hogy állandóan úgy néztem ki, mint egy fajtiszta dalmatinér. Péter és Kari folyton váltották egymást, nekem azonban semmi sem volt elég, így állandóan kék monoklik díszelektek a szemem alatt. Egy ízben, amikor egy száz sportnadrágban tartottam a zuhanyozó felé, ostommabóndót éppen a századossal futottam össze. Azonnal vigyázba vágtam magam, hogy elmehessen előttem. De amikor már két lépésre eltávolodott, mégis megállt, és mivel én közben már továbbindultam, visszahívott. Áj! Mi a neved? Ledaráltam az erőírt litániát, miközben ő zúzódásokkal tartott testemet nézegette. Berekettél? Nem, százados úr! Hol szerezted a kék foltjaidat? Legurultam a lépcsőn! Mondanom sem kell, nem vette be a mesémet. Széles vigyorral négyszer az orrom elé tartotta a hüvelykúját, és azonnal jelentettem a kápláromnak, hogy a százados négy napot sózott rám. Müller káplár káronvendő vigyorral fröcsögte. Két nap PC, két nap lépcső. Hát ez kemény volt. Napközben ugyanazt a munkát végezni, és utána még ezzel a kellemetlen fenyítéssel is megbírkózni. Ráadásul a négy napból akár nyolc is lehet, ha kínzóim nem lesznek elégedettek a munkámmal. Úgy döntöttem, hogy ezt is Müller káplás írom. A kiképzés negyedik hónapjába léptünk. Most először került sor hosszabb menetgyakorlatra, amely közben lőgyakorlatok is lesznek. Ezen kívül az éjszakákat a szabadban töltjük. A menetidő tartama egy hét. Gyakorlatra éleslőszert, kézigránatokat és két napi hadi élelmiszer adagot kaptunk. Arra is figyelmeztettek, hogy számítsunk rá, esetleg arab szabadságharcosok támadnak meg bennünket. Ez mind szép és jó, füstölöktem. Egyet mást már megtanultunk. Azt azonban nem értem, hogy miért kell a lőszert és a kézigránátrainkat a hátizsákba dugnunk, ahonnan támadás esetén nem tudjuk majd előszedni. Miért nem a lőszeres táskába tesszük? Kari vigyorogva magyarázta. Á, ezek félnek tőlünk, hogy az arabok helyett majd őket készítjük ki. Hát, erre valóban minden oka megvan a szadista bandának. Szombat este volt. Miközben a többiek a hétfői menetgyakorlatra készülődtek, nekem változatlanul a büntetési feladataimat kellett végeznem. Amikor aztán magam is hozzáfoghattam a csomagoláshoz, a legtöbben már aludtak. Fél tíz is elmúlt, mire teljesen kimerült el lefekvéshez készülöttem. Ekkor lépett a szobába Müller barátom, és közölte, hogy a vécék még mindig nem elég tiszták, és a lépcső is pocsékul néz ki. Így csak hajnali háromkor jutott a mágyba, akkor is csak azért, mert Müller, a kurafi, ahogy ottó elkeresztelte, maga is elfáradt. Ezen az éjszakán határoztam el, hogy kínzómat a legközelebbi adandó alkalommal kihívom, és mindent megfizetek neki. Ötkor volt ébresztő, magam sem gondoltam volna, hogy ilyen kurtára szabott alvás után egyáltalán képes leszek felkelni. A legnagyobb meglepetésemre azonban az első hangra kiröppent a szememből az álom, és megállapítottam, hogy még ez a két órás olvás is sokat segített rajtam. Mosakodni mentem, és visszatértem, akkor megláttam, hogy az ágyamon két géppuskalőszeres szalag, egy rádió és két tartalék hever. Szóval folytatódik a kitolás. Nem tévedtem. Kari elmondta, hogy Müller járt itt, és azt üzeni, hogy a rádiót a telepekkel együtt rakjam a hátizsákomba. Még a gondolatba is belesápadtam, hiszen a saját holmim több mint 30 kilót nyomott, így még negyven kilónál is több lesz a terhem. De nem sok időn maradt megfontolásokra. Újra ki kellett ürítenem, aztán megint belepakolnom a hátizsákomat, ami csak ügyes elrendezéssel sikerülhetett. Nézzük csak, mi minden bújt bennem. Egy pár tartalékcsizma, tornacipő, törülköző, fél sátorlap, hálózsák, három pár zokni, egy második vízzel töltött kulacs, két napi élelem, egy-két repeszgyújtó, foszfor, egy füstgránát, kilencven töltény, hat sátorcövek, csajka, spiritus főző, varrókészlet, cipőkefe és paszta, kötszer, plusz még az, amit ez az idióta az utolsó pillanatban rámsózott, vagyis egy rádió, két tartalék teleppel és két géppuska lőszeres szalak. Ötven-ötven tölténnyel. A végén úgy fel voltam málházva, mint egy összvér. És még egy fegyver is jött hozzá. Pontban hatkor sorakoztunk, sőviddel utána el is indultunk a lőtér felé. A távolság mindössze 8 kilométer volt, de ennyi málhával már ez a menet is kikészített. És mi vár még rám? Az út első felét Péter mellett tettem meg, és minduntalan vigasztalni próbált. Végül megmondtam neki, ezzel nem sokat használ, egyszerűen meg kell próbálnom kibírni az egészet. Egy jó ütletet azonban adott a barátom. – Csöpi, kicselezhetnéd Müllert? – De hogyan? – A két tartalék telepet például nem kellene feltétlenül magaddal cipelned. – Ha kimerülnének, eldobhatnád őket. Hát zárd őket rövidre ma éjjel. – Fél óra alatt lemerülnek. Aztán bedugod őket a rádióba, és jelented annak az idiótának, hogy már nem működnek. – Szent pillantás alatt rájöttem, hogy igaza van. – Az egyik telepet ma éjjel, a másikat holnap csináld ki, így nem lesz feltűnő. Tanácsolta még, mielőtt Kari állt volna be a helyére. Ő is tudott valamit, amivel segíthetett rajtam. Megtudtam tőle, hogy ma délutára a géppuskalővészetet is beállítottak. Kari géppuskás volt, és felajánlotta, hogy saját szakállára először a nálam lévő géppuskalőszert használja majd, hogy ezzel is könnyítsen a terhemen. Senki sem veszi majd észre, melyik szalagot durogtatom el először. Müller nem fogja be a pofáját. Ha egy szót is szól, hozzád majd megmondom neki, hogy egyszerűen én vettem el a szalagokat. Tőlem ugyanis fél ez a gyáva kutya. De Kari, már egész idő alatt azon töröm a fejem, mit akarhat ez a fickó folyvás tőlem? Ide néz. Valaki teljesen elállította a fegyveremen az irányzékot. Nyilván csak ő lehetett. Azt hiszi az a szarzsák, hogy majd nem veszem észre, nem találom el egyik cél sem, ezért pedig legalább négy nap jár. De ezúttal túljárok az eszén. Hogyan gondolod Á, ah, egész egyszerűen. Pontosan visszaállítom az irányzékot és lövök 10-12-est. Korábban ugyanis bejelöltem az irányzék állítást. Te is tudod, mit ígért a százados. Mindenki, aki 10 lövésből 5 teli találatot ér el, a 12-esben egy heti szolgálatmentességet és hétvégig kimenőt kap. Te meg mindjárt két hétre és két hétvégig kimaradásra pályázol? <gül> Miért is ne? Csepi, ha ezt megteszed, Müller megpokkad mérgében. Akkor már ki se kellőt. Azt azért igen, Kari, csak majd odakint a csehóva, ahová, mint hallottam, minden szombaton elmegy. A dühtől tajtékozva, tetőtől tarpig verétékbe úszva cipeltem tovább terhemet. A tájat már nem is tudtam figyelni, csak a menetelő katonák által felvert rengeteg port láttam és nyeltem gyűlölködve. A nap egyre jobban perzselt, csomagom egyre nagyobb súlya nehezedett rám. Végre megérkeztünk a lőtérre. Felsorakoztattak bennünket, és megparancsolták, hogy ötös sorba rakjuk le a málhánkat. Mielőtt azonban áthathattam volna magam az élvezetnek, hogy végre megszabadulhatok terhemtől, az őrmester a nevemen szólított. Jelentkeztem nála, ő pedig megparancsolta, hogy adjam át a rádiót egyik bajtásamnak. Így is tettem, majd visszatértem barátaimhoz. Amikor leraktam a málhámat, olyan könnyűnek éreztem magam, hogy szinte már attól féltem, hogy a szél is elfúj. A lövészet megkezdése előtt húsz percet kaptunk arra, hogy együnk valamit, és kifújjuk magunkat. Legnagyobb megrökönyödésemre az elemózsiát szállító gépkocsin Jónás barátomat fedeztem föl. – Mon csak, neked nem is kellett gyalogolnod? – kérdeztem. – Nem, öregem, felfedezték, hogy hat tápos zseni vagyok, akit nem szabad-e fajta sétákkal terhelni. Szemem sarkából láttam, hogy Müller figyel bennünket, ezért gyorsan elbúcsúztam Jónástól. A ma esti viszontlátásra lenne veled valami megbeszélni való? Visszamentem a többiekhez, s közben nagy elkerültem Müllert. Kari és Péter mellé ültem, és törtem a fejem, hogyan tovább. Na, öcsi, szedjük elő a töltényszalagjaidat. Kari, ha kellemetlenséget származna belőle, Marhaság, hiszen én vagyok a géppuskás, és mindegy, hogy melyik lőszert használom elsőnek, nem igaz? – Nekem aztán mindegy, de ez a disznó egész idő alatt engem figyel. – Így van, jól – Szólat meg Péter is. – Mert ez azt jelenti, hogy nem biztos magában. Sőt, fél. Egy lövészeten, amelyen ennyi tapasztalatlan lövész vesz körül, könnyen előfordulhat valamilyen baleset. Ő is tudja ezt, és nagy orrésem van. Nehogy tiszta véletlenségből valamelyik fegyve ráirányuljon. Mindjárt ele szarjan a drágján. Nagyot nevettük, de már meg is hallottuk az első lövéseket. Az első szakasz kezdte. Mi később kerülünk majd sorra. Így hozzáfoghattam, hogy rendbe hozzam a puskámat. Péter meg felállt, és a hátizsákommal kezdett bajlódni. Megmosolyogtatott, hogy milyen kockázatot hajlandók vállalni a barátaim azért, hogy egy kicsit segítsenek rajtam. Vajon mi lenne, ha rajta kapnák őket? Gyorsan elhesegettem a kellemetlen gondolatot. Mielőtt sikerült volna az irányzékomat rendesen beállítani, valaki ismét a nevemet kiáltotta. Ezúttal ártó démonom Müller szólított. El sem tudtam képzelni, mit akarhat megint tőlem, de örültem, hogy az irányzék még mindig el van állítva. Pontosan három méterre álltam meg Müller előtt, és a puskámat szabályszerűen a lábam mellé támasztva, a fejemet egyenesen tartva jelentkeztem. Müller néhány pillanatig a szemembe meredt. Én szándékosan nem tértem ki a tekintete elő. Ő volt az, aki végül lesütötte a szemét. Elvette a puskámat, elfordult tőlem, és a puska závárzata körül piszmogott valamit. Korábban te patkány, ha rá akar szedni. Amíg mindig elállított irányzék láttán, nyilván megnyugodott, hogy majd jól leégek a lövészetem. Visszafordult és minden előzetes figyelmeztetés nélkül hirtelen felimtobta a puskát. Én azonban fel voltam készülve az a e galátságokra, könnyedén elkaptam, és ismét a lábamhoz támasztottam a fegyvert. Ez láthatóan még jobban felbosszantotta, majd mogorvár rám kiáltott. Lelépni! Örömmel megtettem neki ezt a szívességet, már csak azért is, mert a látványtól is undorodtam. Elhatároztam, hogy egy pillanatra sem téveztem szem elől a puskámat, ami teljes mértékben megfelelt az előírásoknak. Visszamenet láttam, hogy a többiek már elkezdték a kétszemélyes sátrak felverését. Kíváncsi voltam, kivel kell az éjszaka megosztanom a sátramat. Azt már észrevettem, hogy egyre inkább megpróbálnak elválasztani a barátaimtól. Ezért megselepődtem, hogy Müller csicskását osztották be hozzám. Egy 19 éves fiatalembert, aki egyébhez sem értett, mint a pedálozáshoz, vagyis ahhoz, hogy felettesei kegyét keresse. Ellenszemvemnek semmi jelét sem adtam, sőt, az egész sátorverést magam végeztem el. Valamennyi követ felszettem alóla, és a talajt is megdöngöltem. Hogy az arrafelé hemzsegő kígyókat vagy skorpiókat elzavarjam. Det már a csicskás asszisztát nekem, igaz, többször is felajánlotta segítségét, én azonban barátságosan elhárítottam. Még a hálózsákot sem hagytam kibontani, bár láttam, hogy nagyon szeretni megtenni. Szinte meg is sajnáltam kicsit, bár sejtettem, hogy szegény fiú Müller megbízásából valami rosszban sántikál, így hát kétszeresen óvatos voltam. A puskámat például még a budiba is magammal vittem, amit a feletteseink nem néztek jó szemmel, mert nem bíztak meg bennünk. Egy ilyen félautómat a fegyverrel, mint az MAT56-os, egy elegendő lőszerrel ellátott lövész jó fedezékből akár egy egész századot is sakban tarthat. A tűző okozta 40 fok Celsius fölötti nappali hőség és az óriási hőmérséklet ingadozás, amelynek következtében éjjel akár fagypont alá is a hőmérő higanyszála, meg aztán elöljáróink folytonos kitolásai pattanásig feszítették az újoncok idegeit. Állandóan számítani kellett tehát arra, hogy valamelyikünknél kicsordul a pohár, ahogy századunkban néhány már elő is fordult. Alig fejeztem be a sátorverést, már is lövészethez kellett sorakoznom. A második teherautó mögötti sorba álltam be. Mindenki két, ötött tölténnyel töltött tárat kapott. Feltűnés nélkül körülnéztem, és amikor úgy éreztem senki sem figyel rá, végre megigazítottam a puskám irányzékát. Csak annyit kellett tennem, hogy három és egy harmad fordulattal eltekertem az irányzékot. Ezt zsebkésemmel egy pillanat alatt elvégeztem. Hallottam, amint a százados jó lőeredményt kíván nekünk, és megláttam a rajparancsnokom kárőrvendő vigyorát, amit most első ízben viszonoztam is. Megkaptuk a feküdvezény szót, majd tovább. Távolság 300 méter, fekvőtest helyzet. Legalább 30 másodpercenként egy lövés. Jól célozzatok, az eredmény rákerül a személyi lapotokra. Jól megnéztem a céltáblákat. Balról kezdve számolni kezdtem. Kettő, három, négy, öt. Aha, ez az enyém. Mellettem már eldördültek az első lövések mélyen beszívtam a levegőt, megcéloztam a fekete pontot, amely erről a távolságról bizony nagyon aprónak tűnt. Nem tudom, hogy hogyan sikerült, de mindössze tíz másodperc múlva már fel is ugrottam és jelentettem. Százados úr, Kovács légionárius a lövészetet parancsára befejeztem. Te hülye, felelte a százados, hiszen még bőséges lett volna időd. Müllerből szinte sugárzott a kárödöm, amikor százados hozzátette. Kovács, ha nem találtál, nyolc napot, és ráadásul még tizennégy éjszakai őrséget is kapsz. És ha találtam, százados úr? Merészkedtem megkérdezni. Akkor minden külön szolgálat alól felmentést kapsz. Értettem! Kiáltottam. Eközben a lövészetet velem együtt kezdő valamennyi bajtás befejezte a gyakorlatot, és lőállása mögött állva várta a további parancsokat. Első raj barra, hát irány a céltáblák! Utólépés! Indulj! Miközben rajparancsnokunk mögött loholtunk, ő hátra fordult felém és súgva megkérdezte. Na, hogy érzed magad, Mimóza? A nyolc napra számíthatsz... fej.” Feleltem olyan halkam, hogy rajta kívül senki sem hallhatta meg. Először úgy tett, mintha nem érteném, mit mondtam, de észrevettem, hogy az arca a hőség ellenére elsápadt. Ezt még megbánod, Mimóza! Főrmet rám. Én inkább legyek mimóza, mint olyan szarzsák, mint te, viszonoztam vidámon. Elértük a lőtáblákat, mindegyikünk a magáé mögéját, és vártuk, hogy a százados is odaérjen. Müller jelentette neki, hogy raja az eredmény jelentésére készen áll, s már hallottam is Péter hangját. Első tábla, öt lövés, öt találat. Aztán sorra jelentett a második, a harmadik, a negyedik, majd a százados hozzám lépett. Müller meg, aki nem akart ebből kimaradni, mögüllen leselkedett. Jelentette. Kovács légionárius, öt lövés, öt találat. Valamennyi a feketében. Még életemben nem láttam olyan csalódást, amilyen rajtparancsnokom ábrázatára kiült. Teljesen elképedve tört ki. Ez, ez, ez lehetetlen. A százados csodálkozva nézett rá és megkérdezte. Miért, Müller? Az, azt nem tudom, százados úr. Akkor lesz szíves befogni a száját? füleimnek A százados újból hozzám fordult. Kovács, bízik benne, hogy még egyszer meg tudja csinálni? is százados úr, akár tízszer is, ha kell. Fürkész pillantást vetett rám, majd bólintott. Jól van, akkor még háromszor fog lőni. Majd meglátjuk, hogy véletlen volt-e vagy sem. Fogadta a többi lövész jelentését, majd visszafutottunk lőállásainkhoz. Müller persze megint mellettem szaladt. Na, te kutyad Ugrattam. No? Ograttam. Nem felelt, te nem tágított mellőlem. Amikor újra megálltunk az állásoknál, felszólított. Add ide a puskádat! Nem mozdultam. Megismételte a parancsot. Nem vagy észnél, Müller, mondtam. A százados és az ellenőr elfoglalta megfigyelői helyét, majd utasította Müllert, hogy két újabb társat adjon nekem. Ő egészen közel lépett hozzám, és miközben azt mondta, hogy itt a lőszeret, feltűnés nélkül megrúgta a balbokámat. A rugás rettenetes fájdalmat okozott. Pár pillanatig elsütétült előttem a világ, alig tudtam legyűrni könnyeimet. A százados kiadta a parancsot. Kovács, a negyedik, ötödik és hatodik lőtáblára öt-öt lövés! Úgy összeszorítottam a fogaimat, hogy belecsikordult. Vettem egy mély lélegzetet, és nyugtáztam a parancsot. Müller azonnal végre akarta hajtatni velem a parancsot, és utasított, hogy feküdjek le. A segédtiszt azonban közbeszólt. Jól van, Kovács, csak akkor feküdjön le, és nyisson tüzet, ha felkészült. Még ez az egyetlen lépés is nehezemre esett, de a fájdalomtól eltorzult alcsal is sikerült. Ahogy lefeküdtem, a fájdalom kisé enyhült, de éreztem, hogy a bokám kezd bedagadni a csizmába. Minden más gondolatot elhesegettem, csak a feladatra összpontosítottam. A két tárat a kezemügyébe helyeztem, aztán leszámoltam a lőtáblákat, és elsőnek az ötöst választottam. Nem tudom, mi segített hozzá, hogy ilyen gyors és pontos legyek, de a tíz lövésre a kétszeri tárcsa cserével együtt mindössze 51 másodpercet használtam fel. Valószínűleg Müllernek köszönhettem, mert minden erőmmel igyekeztem bebizonyítani, hogy nem szolgáltam rá az eféle bánásmódra. Amikor jelenteni akartam a feladat végrehajtását, csak harmadik próbálkozásra sikerült feltápászkodnom. Miközben ott álltam, láttam, hogy egy Jeep tart a céltábla felé. Talán csak az általa felvert port érzékeltem. Egy mellettem álló francia megérdezte. Jó, anyám, személyesen néz utána. Ez alatt a szakaszvezetőnket értette, majd hozzátette. Találtál? Örülök neki, Csöpi. Csak annyit mondtam, hogy köszönöm és boldog voltam, hogy a segédtiszt ellenőrzi az eredményt, nem Müller. De mit csinálják az utóbbival? Talán jobb lenne, ha engednék neki. Talán akkor végre békén hagynak. De nem, ezzel már elkéstünk. Túl messzire ment, és ezt ő is tudja. Továbbra is folytatná a kitolásokat, amikor tudna, megütne, már pedig a büszkeségemet nem engedem megtörni. Imre jutott az eszemben, és mosolyognom kellett múltkori figyelmeztetésén. Mindent el kell viselned, és állandóan meg kell védened magad. A dzsip szágúdva jött vissza. Orlov segédtiszt a százados előtt kiugrott belőle. Jelentését nem értettem, de az öreg orosz már szólított is. Kovács, hozzám! Ő meg a százados leült az egész környék egyetlen fügefájának árnyékában felállított tábori székekre, tőlem úgy ötven méterre. Futni akartam, ez azonban nem sikerült, ezért sántikálva mentem a századoshoz, hogy jelentsek. A segédtiszt azonban leintett. Hagyd abba a hülyeskedést, inkább azt mondd meg, mi történt a lábaddal. Kibicsaklott a bokám? Hazudsz! Erre nem válaszoltam, ő megfolytatta. Azt mondom neked, őle, húzla le a csizmádat és tarsdaszád, egészségügy is! Olyan hangerővel üvöltött, hogy minden ellenvetés nélkül teljesítettem a parancsát. Ahogy a csizmámat és zoknimat levettem, olyan csönd lett, mintha valaki meghalt volna. A bokám nagyon rondán festett. Vastagon feldagadt. Lábfejem egészen a lábúj, ami szürkész zöld színben játszott. Az egészségügy is megtapogatta a lábamat, és kijelentette, hogy kórházba kell mennem, mert egy erem megrepett. Tétakozni próbáltam, de Orlov egyetlen pillantása elég volt, hogy elhallgassak. A százados a szememben nézett. Szilárdan álltam részvét teljesnek tűnő pillantását. Aztán a százados kijelentette: Kovács, amit mondtam, érvényes. Négy hétvégi kimaradást kapsz, és további parancsig mindennemű szolgálat alól fel vagy mentve. Örömömben fel akartam ugrani, ám a tiszt visszatartott, mondva: maradj csak ülve, csöpi, még szükséged lesz a lábadra. A százados Orlovhoz fordult: Jobb lesz, ha azonnal indulok, már 11 óra. Besegítették a dzsipbe. Orlov néhány utasítást adott a teherkocsi vezetőjének, aki idehozta, aztán négy teli tölténtárat adott nekem. Orlov kísérőként jelentkezett a századosnál. Eközben rámutatva még megjegyezte. Ha futni nem is, de lőni aztán tudsz, ez a csöpi. A büszkeségtől elpirultam. A segédtiszt mellettem a kormánynál foglalt helyet és elindította a dzsippet. A teherautó követett bennünket. Útközben elnéztem a és Krüger jutott az eszembe. Vajon még mindig Párizsban van-e, vagy megint áthelyezték valahová? Gépkocsi vezetési tudományával aligha tűrték meg sokáig Párizsban. Ebben egyetértettünk Imrével. 500 méter megtétele után az aszfaltútra tértünk, amelyet két oldal szőlőültetvények és szorbányosan fügefák öveztek. Már hallottam róla, hogy a gyarmatosítók mászkára egész környékét szőlővel telepítették be. Az egyik feladatunk nyilván ezeknek a gyarmatosítóknak a védelme volt. Kovács szakította félbe merengéseimet az öreg. Kirúgott meg. Csak rosszul léptem. Kínosan éreztem magam, miért hazudnom kell neki, és reméltem, hogy nem feszegeti tovább az ügyet. Eleinte meg is tette ezt a szívességet. Becsüllek, hogy nem akar senkit beárulni, de a százados úgyis biztosan kideríti majd. Segédtisztúr, nagyon kérem, ne is próbáljon kifaggatni. Inkább fogdába megyek, de nem beszélek. Olyan dolgokról van szó, amelyet szolgálaton kívül magam szeretnék rendezni. Különben nem lennék képes többi a tükörbe nézni. Jól van, csöpi, de elárulok neked valamit. A százados jó lövészeket és úszókat keres. A személyi anyagodban azt olvastam, hogy tudsz úszni. A lövészeti tudományodat meg már bebizonyítottad. Én egy láda nyertem rajta. Kérdőn néztem rá, mire folytatta. Az első öt találatod után, mielőtt a második sorozathoz feküdtél volna, fogadtunk. Szándékosan rendeztem úgy, hogy különlő, hogy minden tévedés vagy véletlen kizárt legyen. Megtudhatom, ki fogadott -e ellenem? kérdeztem kíváncsian. Nem kellett látnoktak lennem, hogy tudjam, megint sikerülni fog neked. 22 éve vagyok katona, és ismerem az embereimet. Te meg úgy viselkedtél, mint aki feltétlenül be akarja valakinek bizonyítani, hogy sokkal jobb vagy nála. Ezért magad is felülmúltad. Nem így van, segédtisztúr. Már 12 éves koromban megtanultam puskával lőni. Igaz, amit a bizonyítani akarásomról mondott, az segét segédtisztúr. Megvannak a magam elvei. Tudja, ha most eljár a szám, akkor alulról, ha meg továbbra is hallgatok, akkor felülről lesznek kellemetlenségeim. De a fentiekkel ritkábban találkozom, tehát befogom a számat, hogy a barátaim és bajtársaim továbbra is becsüljenek. Hülye vagy. Te én kedvelem az ilyen hülyéket. Köszönöm. Csak ne bízd el magad. A lakta előtt megálltunk. A segét tisztintett a mögöttünk jövő teherkocsi vezetőjének, hogy hajtson be, majd ő is utána ment. Láttam, amint az őrszem tiszteleg neki. Azt az olasz gino ismertem fel benne, akivel már szegben ismerkedtem meg, és a hajón láttam utoljára, amikor egy verekedés után éppen kék monoklid iszelgett a szeme alatt. Egy intéssel üdvözöltem, ő pedig felemelt ujjával jelezte, hogy a hatodik századba került. Sérült lábamra mutattam, és oda kiáltottam. Szombaton a Csehóban? Oké, okay, volt a válasz. Tudtam, hogy Gínónak a 24 órás kapólyorség után hétvégi kimenő jár. Az eszembe se jutott, hogy esetleg nem engednek majd ki a kórházból, mert előre örültem a szombatnak. Az öreg visszajött, folytattuk utunkat. Az utcák ebben a napszakban szinte teljesen kihaltak voltak. Csak itt-ott került utunkban néhány arab, akikből azonban alig látszott valami, mert teljesen beburkolóztak burnuszokba. Félelmeteseknek, titokzatosaknak tűntek, az ember sohasem tudhattak, kivel áll tulajdonképpen szemben. Figyelmeztettek is bennünket arra, hogy kiszámíthatatlanok. Azzal is tisztában voltam, bár még senkivel sem beszéltem közülük, hogy nehezen értenek szót velük. Ez azonban távolról sem azt jelenti, hogy lenéztem őket. Ellenkezőleg. Világosan láttam, hogy mi vagyunk a betolakodók, ők pedig az őslakosok, akiket csupán hiányos ismereteim miatt nem érthetek meg. Ehhez hasonló gondolatukba merülve láttam meg, hogy a katonai kórházhoz érkeztünk. Hatalmas épület volt, amelyet szöges kerítés vett körül. A város szélén terült el, közvetlenül a gyümölcsfákkal tarkított szőlőhegyek mellett, és nagyon nyugodt helynek látszott. Ennek ellenére ellenszenves volt nekem, mert mindig is írtoztam a kórházattól. A kapuban katonák álltak körséget. A főkapunál álltunk meg, ahol már hordádgyal vártak minket. A segédtiszt kisegített a kocsiból, közben megkért. Viselkedj légionáriushoz méltóan, nehogy itt jajgas nekem. Hangosan felnevettem, mire elengedett, és maga is elnevette magát. Orlov segédtiszt, a százados gondos anyja. Mondtam, miközben féllábon ugrálva a hordágyhoz mentem. Segédtiszt úr, meddig kell itt maradnom? Amíg újra futni nem tudsz. A puskám... Mi van a puskáddal? Nem szeretném, ha illetéktelenek kezébe kerülne. Kezébe vette a puskámat, gondosan megvizsgálta, elismerően bólintott, kiszedte a tárat és elcsettintette. Azon kívül, hogy befeketítetted a célgömböt, semmi különöset sem látok rajta. Megkértem két egészségügyist, akik már vittek volna is befelé, hogy várjanak még egy percet, amíg magyarázatot adok. Segédtisztur, a tanfolyam idején alaposan tanulmányoztam a zárrendszert. Az az ötletem támadt, hogy kicsit megfeszítem a visszahúzó rugót, így a fegyver már nem rúgja meg annyira a vállamat. Az elsőtő billentyűt a végsőkig kilazítottam. ezért egyszerű elsütéssel egymás után két lövést is leadhatok, annélkül, hogy igazán érezném a visszarugást. A rugót pedig fog már be a szád! Igyekez minél előbb meggyógyulni! És ne fecsek ki a titkaidat illetéktelenek előtt! Ezzel a két fehérkőpenyes katonára pillantott, majd mosolyogva hozzátettem. Holnap úgy is újra eljövök, hogy megnézzelek. Ide adta bal csizmámat és elment. A két egészségügyi is felemelt, ami nem ment minden nyögés nélkül, persze az ő részükről. Előbb a rönggenbe vittek, aztán rögtön a műtőbe. Óvatosan lefektettek a műtőasztalra, és felszólítottak, hogy tegyem szabaddá -e a felsőtestemet. Először tiltakoztam, mondván, "Mi köze a felsőtestemnek a ballábamhoz. – Csak segíteni akarunk! – világosítottak föl. – Méről a főorvos megjön, le kell a tábari ruhádat! Azt fontolgattam, hogy így talán majd ki is tisztítják a ruhámat. Biccentettem hát, és felültem. Egyikük lehúzta a jobb csizmámat, a másik meg a lőszertáskám szíját oldotta meg. A szíjón még három teli tárológott ezért szóltam nekik, hogy zárják el a szíjamat. Bólintottak, majd felajánlották, hogy a lőszet a kapóőrségnek adják le. Hónap aztán a tiszt magával is viheti. Megkérdeztem a két egészségügyist, hogy hívják őket. Amelyik a csizmámat tartotta a kezében, Charles volt, a másik meg Jean. Kérésemre megígérték, hogy kimossák a ruháimat miközben a zsebemből egy ezer frankos bankót haláztam elő, a következő ajánlatot tettem nekik. Ez a tiétek, ha állandóan kész tartjátok a ruhámat. Ezáltal szerettem volna biztosítani magamnak a lehetőséget, hogy akkor hagyjam el a kórházat, amikor akarom. Örömmel vettem tudomásul, hogy Charles és Jean megértett. Sőt, bele is egyezett. A főorvos lépett be és kezet nyújtott. Tésztelet a légiónak! Jó napot kívánok, doktor úr, válaszoltam mosolyogva. Az orvos egy injekciót nyomott a combomba, és miközben a lábamat mustrágatta, megkérdezte, mit mutatott a felvétel. Majd bátorítóan felébiccentett. Á, nem is olyan veszélyes, csak egy erős vélőm legy. Ha szerencséd van, két héten belül lábra állhatsz. Néhány utasítást adott Zsannak és Császnak, közölte, hogy az este még egyszer megnéz, aztán távozott. Zsám valamilyen kenőcsel dörzsölte be a lábamat, és borogatást rakott rá. Aztán egy korterembe vitték, amelybe legalább harminc beteg feküdt. A fenébe! szaladt ki a számon. Zsám megkérdezte, mi váltotta ki belőlem a szitkozódást, mire megnyugtattam. Semmi baj, Jean, minden rendben. A szoba közepén lévő egyik ágyba dugtak. Lábamat egy kengyellel a magasba húzták, és ízrodzítették. Aztán elindultak kifelé. Hey – Hé, Jean! – hívtam őt vissza, és egy újabb ezres kísérletébe megkértem. – Hozzatok újságokat? – Miért akarsz? – Mindent, ami csak kapható. Újabb mosoly, és most már valóban elmentek. Néhány percig csendben feküdtem, és azon tűnődtem, hogy meddig fogom itt kibírni. Gyorsan tisztáztam magamban, hogy hamarosan megszabadulok innen, ha kell, akár inkben, gatyában is. Csak amikor már tűlőre jutottam a e kérdésben, akkor nyugodtam meg annyira, hogy körül is tudjak nézni a teremben. Bizony nem volt valami szívderítő látvány. Néhány sebesült nyögései hallattam, megborzattam. Arra meg már gondolni sem mertem, hogy mi váltja ki belőlük. Tőlem jobbra egy fiatal francia feküdt, aki aknára lépett, és mindkét lábszárát amputálták. Engem mélyen megrendített a dolog. Rettenetesen sajnáltam a fiút. De még vigasztalni sem tudtam, hiszen mit mondhatnék valakinek, aki mindkét lávát elvesztette. Balra egy jóval idősebb francia, egy örmes feküdt, akit a jobb könyökén és a bal combján ért találat. Rám mosolygott, de mivel a teremben mindenki aludt, halkan odasugtam neki. Majd később. Szemlélődésemet befejezve magam is megpróbáltam elaludni, de annak ellenére, hogy előző éjszaka csak két órát sikerült pihennem, nem jött álom a szememre. Túlságosan csípte az óromat a kórháztak. Csak nagy nehezen tudtam magam visszatartani attól, hogy egyszerűen felkeljek és eliskoljak. A lábamnak nyugalomra van szüksége, meg kell hát a hullaszagot. Ezernyi gondolat kavargott a fejemben, és minduntalan Müllerhez tértem vissza. Vajon miért bánt vele ilyen kegyetlenül? Megpróbáltam felidézni magamban az első maszkarai napokat. Talán akkor szolgáltattam neki valamilyen okot? Visszagondoltam az első puska lövészetünkre. Rögtön észrevettem akkor, hogy nagy pontoságú, százszázalékosan belőtt puskákkal lövünk. Bár az eredményeket nem közölték velünk, biztos voltam benne, hogy ötven méterről pontosan találtam. Nem, ez nem lehetok. ok. Arra sem emlékeztem, hogy valami hibát követtem volna el. És Müller a következő közelharc bemutatón mégis rettenetesen összevert. A másnapi jegyzésen, amelyen Karlal és Péterrel kerültem össze, Müller néha kis ideig figyelt engem, de nem úgy tűnt, mintha zavarná valami. Sőt, még meg is mutatott nekem egy újabb trükköt, hogyan támadhatom meg a nálam erősebbet. Nem sokkal ezután történt valami, ami nagyon felbőszítette Müllert. A rajta kapotta, mint ezzel és néhány honfitásával, a tilalom ellenére pénzben kockázunk. A századoshoz rendelt bennünket kihallgatásra, és bal szerencsémre engem szólítottak elsőként az irodába. Kovács, itt egy jelentés, amely szerint pénzben játszottál. Igaz ez? Égen is századosul. Láthatóan jól szórakozott rajtam. Végigmért, aztán tovább fakadott. Nyertél? Igen, csak én nyertem. És ki veszített? Azt nem szeretném megmondani, ha csak nem muszáj. Századosul beismerem, hogy én vagyok a főfelelős, és magamra vállalom az járó fenyítést. Csak néhány percnyi gondolkodás után szólalt meg ismét. Röviden, de velősen. Kovács, nyolc nap éjszaka őrség, és négy nap különleges szolgálat. Kifelé! És ilyen védségért nem akarok veled többé itt találkozni. Így hát egyedül engem fenyítettek meg. Müller dühöngött. De vajon nem váltotta át a mérge nagyon hamar elismerésbe, és nem csak az utóbbi kerekedet felül benne? Nem, ez az eset sem szíthatta rajparancsnokuk iránt a gyűlöletét. Nincs más hátra, magát Müllert kell megkérdeznem. Igen, ez az egyetlen megoldás. Vagy betörjük egymás fejét, vagy összebarátkozunk. Hiszen a rugás kivételével tulajdonképpen mindent megbocsátanék neki. Azért azonban meg kell neki fizetnem, különben többé nem aludhatnék nyugodtan. Nem is a fájdalomért? Nem. Müller, csak azért kell megfizetned, amiért ez a föltelmetes bűzt kell szagolnom. Jean jött vissza, hón alatt néhány lappal. Hogy vagy? Tűrhetően, Jean. Hoztam neked olvasnivalót. Pári Le Figaro, Le Canard, Kepi Köszönöm, Jean, egyelőre elég lesz. Most, hogy ennyi olvasnivalómból, már el is ment a kedvem tőle. Jean új borogatást tett a lábamra, majd elment. Tovább tépelődtem, az újságokra ügyet sem vetettem. Észrevettem azonban, hogy a szomszédaim vágyakozva néznek alapokra. Oda is adtam azokat a jobboldali szomszéd franciáknak és a baloldali öreg őrmesternek. Ekközben a Paris March egy lány egy lányképét pillantottam meg, aki nagyon emlékeztetett Monikra. Mióta Algériában voltam, először fordult elő, hogy Monikra és testfélére Angelire kellett gondolnom, akivel oly szép órákat töltöttem el. Lehúnytam a szemem és arra a napra emlékeztem. Még most is nevetnem kellett akárhányszor eszembe ötlött egy jelenet, amely a péntek esti tánc után játszódott le. Angelival sétáltunk egyet a parton. Meglehetősen sokat ittam előtte, ezért Rövid időre féle kellett vonulnom a sötét bokrok közé. Eléggé nagy volt a nyomás bennem, és nagy hívben vizeltem a sötétség felé. Még mulattam is magamban a sugártól visszaverődő fényben. Ekkor egy felharsanó kiáltást riasztott meg. A csalitból Monik és Imre ugrott föl, és rohant a tenger felé. Angeli jóízűen nevetett és felvilágosított. Lápis <gül> hát de szerelmeseket. A kilátásba helyezett bosszútól tartva az észak a maradék részét partnernőmmel együtt a szabadban töltöttük el, olyan helyen, ahol nem egy könnyen találhattak ránk. Másnap aztán engesztelésképpen tűrnöm kellett, hogy két órára beássanak a homokba, és ott kellett a hőségben perzselődnöm, mi alatt a többiek a tengerben lubickoltak és hűsöltek. Néhányszor Monique jött oda hozzám, és úgy tett, mintha a fejemre pisilne. Mindannyiszor néhány vízcsepp csöpögött a fürdő ruhájáról az arcomra. A víz sós volt, úgyhogy valójában meg sem tudtam ítélni, hogy valóban beváltotta -e a fenyegetését. Olyan szép napok voltak, hogy egész életemben emlékezni fogok rájuk. Sajnos a maszkárányi laktanyában alig rá alkalom, hogy ezekkel az emlékekkel vigasztalódjam. Napi feladataink és gyakorlataink ugyanis teljes összpontosítást követeltek a legkisebb figyelmetlenség is könnyen pályafutáson végét jelenthette volna. A kórházban eltöltött napjaim minden különösebb esemény nélkül teltek el. Másnap ígéretéhez híven meglátogatott a szolgálatvezető. Elmondta, hogy századunk csütörtökön érkezik vissza a gyakorlatról, és hogy gyógyulásom után öt főt jelölnek majd ki a többi század elleni úszó- és lőversenyre. Kedden ismét meglátogatott az öreg, és azon kapott, hogy járkálok. Megszüdött a könnyelműségemért, de látszott, hogy örül gyors gyógyulásomnak. Leültünk a kertben, és hosszasan elbeszélgettünk. Megkérdezte, mikor volt időm arra, hogy megbütyköljem a puskámat. Eleinte óvatoskodva kerteltem. Orlóf azonban megnyugtatott. Nem kell aggódnod, Kovács, minden köztünk marad. Elszántam magam, és felvilágosítottam. Fegyvertisztítás közben segélytisztult. Persze, nem volt könnyű, hiszen rajt parancsnokunk közben szakadatlanul szemmel tartott bennünket. Bajtársaim segítségével azonban sikerült elvonni a figyelmét. Múlt pénteken készültem el velem. Igaz, még fennállt annak a veszélye, hogy Müller a hétvége előtt szokása szerint alaposan megvizsgálja a fegyvereinket. Sikerült azonban félrevezetnem őt, egy másik puskát adtam át neki ellenőrzésre. A segéd út mulatott a ravasságomon, és vagánynak nevezett. Sütörtök reggel, amikor Jean bejött hozzám, már felfokozott izgalommal fogadtam. Megkértem ápolómat, hozzá be az egyenruhámat és a csizmámat, mert nem bírom tovább. Jó, de csak a te felelősségedre, állt rá a dologra. Ez csak természetes, nyugtattam meg. Mint már az előző két napon is történt, teljesen felöltözve az őrszobán lévő rádiószobába mentem, ugyanis már összebarátkoztam a rádióssal. Még azt is megengedte, hogy leadjak néhány táviratot, és ezáltal kicsit gyakorolhassak. Délfelé zsantört ránk izgatottam. Már égen, földön keresnek téged a vizit miatt. Az ezredes minden percben megérkezett, és ha nem vagy a helyeden, akkor jaj nekem. Mielőtt még válaszoltam volna valamit, már meg is jelent az ajtóban az ezredes. Nagyon meglepődött, hogy itt talál. Vigyázva vágtam magam, és jelentkeztem. Kovács légionárius, jelentem, teljesen egészséges vagyok. Kérek engedélyt, hogy visszatérhessek az egységemhez? Az ezredes értetlenül csóválta a fejét. Javíthatatlanak! Ti, légiósok, mind egyformán vagy Le kell benneteket kötözni, vagy le kell amputálni a féllábatokat, hogy itt maradjatok? Csak egyet tehetek. Engedélyezem a távozásodat. Különben engedély nélkül is elmenni. De elárulhatná nekem valamit? Kitől kaptad meg a ruhádat? Az egyik barátomtól ezredes úr. Nem is hazudtam, hiszen Jean valóban baráti módon bánt veled. Az ezredes elmentében még egy megjegyzést tett, amelyet azonban már több ízben is hallottam. Te még félholtan és tovább meneteltek. Javíthatatlanok vagytok. Látod Jean, okítottam ápolómat, nem kell mindjárt beszarni, hogy az ezredes se találkozik az ember. Hát még ha az ezredes orvos is. Köszönöm, hogy nem árultál le. Hogyan, Jean? Ne gyerekeskedj. Ez még akkor is jellemtelenség lett volna, ha nem vagy a barátom. Megszólalt a telefon. Csak annyit hallottam, hogy a rádiós így felel. Igen, ezredes úr, még itt van? Majd letette a kagylót, és hozzám fordult. Meg kell várnod, amíg a segédtiszt érted jön. Ezt parancsod? Igen, igen, tudom. Szakította a félbe. Jean, itt van tízezer franc neked, meg császnak. Most pedig ödvzsám. Idekezned kell a vizitre. Tisztelet a légiónak! Ezzel elrohant. Nevettünk, mert tudtuk, hogy elkésik a szolgálatból. A délután további részét a rádióssal töltöttem el, még néhány fogásra megtanított. Megígértette velem, hogy majd egyszer bejelentkezem nála rádiónyt. Felírta a hívójelét, majd felhívta a figyelmemet arra, hogy már csak egy évig kell Algériában szolgálnia, ezzel azonban bőségesen lesz időm rá, hogy felhívjam. Fél hatkor értem, jött a segédtiszt. Elámultam, amikor megláttam, kit hozott magával. Tisztelgéssel üdvözöltük egymást. A segédtiszt megkérdezett, előírta nekem az orvos valamennyi nyugalmi időt. Nem tudom, segédtiszt úr. ő be a és várj meg! Amikor a segédtiszt halló távolságon kívül került, így köszöntöttem a kísérőit. Müller, te disznó! Hát magával hozott a segédtiszt. Müller a vezetőm melletti ülésen ült. Előtt egy tartóban megláttam a puskámat. Add át a helyedet, szólítottam fel. A beteg lábabban nem tudok hátul felkapaszkodni. Mindezt fájdalomtól eltorzult arszal mondtam. Müller ellenvetés nélkül engedelmeskedett. Beültem és kicsatoltam a puskámat. Csöpi, szólított meg szokott módján Müller még mindig nagy fájdalmaid vannak Csak te tudsz ilyen bágyú kérdéseket feltenni. Szándékosan nem néztem hátra, hiszen tisztában voltam vele, milyen kínos neki, hogy tegeződünk. De ki volt szolgáltatva rossz lelki ismeretének, én megélveztem a helyzetet. Némi gondolkodás után azonban jobb belátásra jutottam, és ma is büszke vagyok rá, hogy magam előtt is elszégyeltem magam. Továbbra is előre nézve megtörtem a csendet. Sajnálom, Rudi, amit az imént mondtam. A lábam ne okozzon neked gondot, annak semmi baja, már rendbe jött. Mi újság a századnál? Minden a régi. Ónap fürdés és pihenőnap. Csak nekünk kettőnknek kell kihallgatásra mennünk a századoshoz. Miért? Azt hiszem, akkor ott a lőtéren megláthatott valamit. Tett rá valami utalást? Nem. Rudi, ha megmondod az igazat, szétverem a pofádat, még ha haditörvényszék elé kerülök, akkor is. Nekem nem számít. Az öreg visszajött, még gyorsan elhozta az őrszobáról a töltényszíjamat, amelyről teljesen megfeledkeztem, majd szemrehányúan megjegyezte. Kovács, valamiről megfeledkeztél. Ö, azt hittem... Dadogtam, de az öreg nyersen rám förmött. – Te csak ne higgyél, inkább figyelj arra, hogy a rádbizott lőszert ne hagy szana heverni. Ezért négy napot kapsz, Kovács. – Értettem, négy nap odafigyelés. Parancsára, segédtiszt úr. – Komolyan gondoltam. – Én is, segédtisztúr. Müller felnevetett, de az öreg rendel utasította. – Te csak fogd be a szád, Müller, holnap rajtad a sor. Mielőtt elindította a dzsippet, a szolgálatvezető ide adta az orvosi zárójelentést, amely szerint még három hét pihenésre van szükségem a teljes gyógyuláshoz. Pokolian megörültem neki, mire az öreg megédezte. – Mit vigyadok, smóka mester? E, – Kiszámítottam valamit, tisztult. Na és mit? – Nagyon egyszerű. Máig kórházban voltam, hónaptól három heti lábadozás, hónap pedig megkapom a századostól a szolgálatmentességemet, amit csak a rövid tanfolyam szakít majd meg. Ez összesen nyolc hét. Ha a versenyen jól úszom, újabb négy hetet kapok a századostól, ahogy őt ismerem. Aztán jön az imént kiszabott négy napos wc pucolás, ami után mindössze tíz nap és vége a kiképzésnek. Ámen. Egészítette ki mondókámat Müller, mire mindketten olyan hangos nevetésben törtek ki, hogy a motorzúgást is elnyomtak. A laktanyába érve az öreg Müllerre bízta a jip lemosását, aztán ott hagyott bennünket. Magamhoz vettem a fegyveremet, én is kiszálltam a kocsiból, és még egyszer a rajparancsnokomhoz fordultam. Rudi, senkinek sem szabad észrevennie, hogy kibékültünk. Semmiféle kivételezést nem akarok, mert akkor az egész kiképzés fabatkát sem ér annyi fenyítést rám, amennyit csak akarsz. Némi elismeréssel vegyes megütközéssel merett rám, amivel nevetésre és cipkelődésre ingerelt. fej vagy, Müller? Erre már dűbe is gurult, és utánam kiáltott. Négy nap, mimóza! Hátrafordultam, és menet közben nyugtáztam. Értettem, káplár, és rákacsintottam. Pár gyors lépéssel utolért, elém lépett, és győzködni kezdett. Komolyan mondtam, én is te szarzsák. Így már jobban tetszel nekem. Nyolc nap. Nyad ki. Most már mehetek. Sürgös pihenésre van szüksége. Ezzel óral ládugtam az orvosi igazolást. Most már valóban dühösen fölment rám. Lelépni! Jól van, gondoltam magamban. Ezzel a kiképzés véget is ért. Vidáman lépkedtem a szállásunk felé. Néhány utamba kerülő cimbora üdvözölt, de zömük a szobában fegyvertisztítással volt elfoglalva. Barátaim úgy fogadtak, mint egy hőst. Kari a vállára tette lapát, tenyerét és az ágyamhoz kísért. Hát a szekrényemhez volt támasztva. Már ki is pakolták. Holmiaim a szekrényben sorakoztak. Körülnéztem a szobában. Kisé meghatodtam, mondtam köszönetet a fiúknak, jó érzéssel töltött el a tudat, hogy valamennyien kedvelnek. Sokáig diskuráltunk ezen az estén, valamennyien körémgyúltek, úgy hallgatták a kórházról szóló beszámolómat. Az egész század együtt volt, csak Detmar, Müller csicskása hiányzott. Elmondtam a többieknek, milyen alattomosan figyelt engem a lövészeten, meg hogy valami rosszban sántikált a fegyveremmel kapcsolatban, amivel véleményem szerint rászolgált valamilyen figyelmeztetésre. Kárt nem akartam benne okozni, de azért büntetést mindenképpen megérdemelt. Barátaim havozás nélkül igazat adtak nekem, és lázasan törni kezdték a fejüket. Mi csinálhatnának anyavajás disznóval? Különböző ötleteket vetettek fel. Egyiktől, másiktól a hajam szála merett. Martinez például azt ajánlotta, hogy melegítsünk fel egy doboz szardiniát, és azt etessük meg a fickóval. Úgy is szereti a halat. Nem, vetettem el az ötletet. Még sárgaságot kap. Peter és Karl egy kézilabda mérkőzésbe akarta bevonni. Ezzel sem értettem egyet, mert valamennyi csontját összetörték volna. Jack azzal az ötlettel állt elő, hogy det Detmár bakancsába. <gül> Én azonban ezt is elvetettem. Nem jó, Jack, ezzel csak szívességet tennénk neki, hiszen a saját bakancsainkat is így puhítottuk meg. Kari jó jókedvően pillantott rám. Öcsi, te véróka, neked már van valamilyen ötleted. Eltaláltam, de fejtörést mivel még pár pillanatig csendben maradtam, és éreztem, hogyan nő bennük a feszültség. Sorban a szemükben néztem. Tudtam, hogy vaskos aljasságra számítanak tőlem, és alig várják, hogy kimondjam. Ajkamra tett mutató ujjammal csendre intettem őket, majd közelebb hívtam őket magamhoz. Szorosan összedugták a fejüket, egyetlen szót sem akartak mulasztani. Aztán csupán egy szót bögtem ki. – Éjfélkor. – Jó suttogták kórusba. Hangtalanul, jó! Pokrócba csavarjuk! Jó! aztán levisszük a zuhanyozóba. Megint felhangzott a jó. Mivel néhány pillanatig hallgattam, hogy minél tovább feszítsem a hút, rákérdeztek. Aztán? súroló kefével és mosóporral megmosdatjuk. Nagyon jó! Kiáltoztak, röhögtek, már-már attól tartottam valaki belép, hogy rendre utasítson bennünket. Ugyanakkor örültem is, hogy barátaimnak nem okozott csalódást ez a viszonylag enyhe büntetés. Felálltam és elkiáltottam magam. Figyelem! Ma először mehetünk a kantinba, és fogpasztán meg cipőkrémen kívül sört is vehetünk. Válaszul sokan összedörzsőd hüvelyk és mutató újjukkal jelezték, hogy le vannak égve. Egy vasuk sincs. Péter! szóltam. – Hozd ide a kötszeres dobozomat! Felragyogott az arca. Kál a vállára akart kapni. Én viszont felnevettem. Ótót, Bélát, Jónást és Martinez is meg kellene. Hát ez a spanyol cigány mit keres itt? Csak most tűnt föl nekem, hogy Martinez, aki korábban egy másik rajhoz tartozott, ma szinte magától értetődően köztünk van. – Mától nálunk van, hangzott a tömör válasz. Örültem neki, és nem kérdezősködtem tovább. Péter idatta a titkos kasszámot, amelyet Kárlal együtt ő őrzött. Mielőtt azonban felnyitottam, figyelmeztető pillantást vetettem Karira. Rögtön megértett és intézkedett, hogy rajta, Péteren és Martinezen kívül kis időre mindenki hagyja el a szobát. Megvártam, amíg ez megtörténik, és csak azután szedtem elő a pénztárcámat, amelyben még 600 svájci frank... Erről csak én meg Imre tudtunk, és tízezer francia franc lapult. A kötszeres dobozból néhány bankót vettem elő, a dobozt pedig visszadtam Péternek, aki lecsukta, és a kulcsot nekem adta vissza. Visszaengedtük a többieket, majd megmondtam mindenkinek, hogy egyetlen feltételen van. Semmi verekedés, senki se be. Mindenki öt sört kap, és lusz. Jack, hajlandó vagy ma este kiszolgálni bennünket? Természetesen beleegyezett, amúgy is kiszolgálói beosztása volt a rajban. Amikor körletünkből az udvarra léptünk, Kari minden tiltakozásom ellenére mégiscsak a vállára kapott. Alig értünk azonban az első sarokig, amikor abba a hadnagyba botlottunk, aki éppen a mi szakaszunk parancsnoka volt. Már megint volt, gondoltam magamban, és le ugrani Kari válláról, ő azonban szorosan fogta a lábamat. A hadnagy megkérdezte, mi ez a marhaság. Karl a francia nyelvet törve, letagadhatatlanul németes kiejtésével jelentett. Kovács, sérülés! Nem tud járni? Én őt visz! Valamennyiünk meglepetésére a hadnagy, mióta ismertük, először elnevette magát, majd folytatni szóval utunkra engedett. Ő az ügyeletes tiszt, most jár körbe, ártalmatlan, vélekedett Kari. Ez utóbbiról nem voltam teljesen meggyőződve, de nem szóltam semmit. A kantin majdnem üres volt. Az altiszti kaszinó felől sok ember hangját lehetett hallani, ami kantinukban azonban egy kivételével valamennyi asztal üres volt. Annál az egynél viszont dett már ült négy másik légióssal. Egy hosszú asztal toltunk össze, Jack mellettem szövekelt le. Megkérdeztem, hányan vagyunk? Hangosan leszámolt minket, s jelentett. Csekénségemmel együtt, tizennégyen, cégvezető úr. Martinez felpattant és spanyolos akcentusával kiegészítette. – És még Jónás, Baki és Otto! – Muchas gracias! – köszöntem meg. Martinez elment, hogy ide hívja őket. Gyors fejszámolás után három karton sört rendeltem jack és átadtam neki a pénztárcámat. – Nekem kólát! – kiáltottam utána. – Tudom! – kiáltott vissza. A következő óra maradéktalan siker volt. Sajnos Jónás nem jöhetett, őrségben volt. Béla magán kívül volt örömében, hogy a klikkünk megint együtt van, és nem állhatta meg, hogy kifaggasson, hogy megy a soron. Az utóbbi időben annyi mindent hallott rólam, hogy már aggódott értem. Megnyugtattam, hogy majd csak feltalálom magam, és tudatom, ha szükségem lesz rá. Úgy beszélt vele, mintha bátyám lenne. Emlékeztetett. Tudod, Csepi, mit ígértem rének. Így telt múlt az idő. Röviddel tíz óra előtt vissza kellett térnünk a szobánkba. Az ügyeletes tiszt megtartotta a létszám ellenőrzést, lefeküdtünk. Müller részéről nem fenyegetett veszély. Ő rendszerint csak reggel jött be a körletbe. Akkor is többnyire részegen. Így, bár az éjszakai tervünkről egy szót sem kellett már vesztegetnünk, minden világos volt. Ezzel a gondolattal nyomott el az álom. Éppen arról álmodtam, hogy Louis jött be a szobába, felém tart, én meg be akarom őt húzni az ágyamba, amikor valaki felébresztett, és azt állította, Günternek hívják, nem Luíznak. Te idióta! törtem ki, hol tartotok? Már levittük, csak rád várunk. Kiugrottam az ágyból, felkaptam a tornacipőmet, és Günterrel együtt lesúrantam a lépcsőn. Sajnos hangosan nem nevethettünk, de tudtam, hogy holnap majd pótoljuk, amikor a következő kísérteties, de mulatságos kép tárolt elém. A egy három méter hosszú és 80 cm széles üzemi mosdó állt. Fölötte pedig pontosan a fal és a teknő közti távolság közepén egy cső húzódott végig, amelyre 24 vízcsapot csatlakoztattak. A teknőben dett már feküdt bekötött szemmel és betömött szájjal. Négy csukjás, egy-egy kefét és egy doboz mosóport tartott a kezében. A többiek csendben, de arcukon széles vigyorral körülálták a teknőt. A hírhet kluklux -kluk klán tagjaira emlékeztető csukjások egyikének jelére két lépést hátráltunk. Egyikük szabaddá tette Det már szemét, és közölte vele. Ha nyugtom maradsz, nem fog fájni. Szegény fiú ilyetten rólogatott és szótlanul tűrte, hogy megmosdassák. A végére úgy nézett ki, mint a főtrák. Mielőtt újra felmentünk volna a csukjás figyelmeztette az áldozatot, hogy ötszázig számoljon, csak azután szállhat ki a koporsójából és mehet aludni. Szó nélkül rohantunk fel a lépcsőn, és lefeküdtünk. Én még sokáig ébren voltam, vártam, mikor jön utánunk det már. Körülbelül fél óra múlva jött fel, teljesen mesztelenül. Csendben lefeküdt, és a takarót is a fejére húzta. Arra gondoltam, nem vittük egy a dolgot, de úgy döntöttem, hogy rászolgálta a ledörzsülésre. Ártani meg semmi esetre sem árthatott neki, amúgy se vitte túlzásba a tisztálkodást. Nyugodt lelki ismerettel aludtam el. Mivel a kórházban alaposan kipihentem magam, reggel a szokottnál korábban ébredtem. Felemeltem a fejem, körülnéztem a körletbe, még mindenki aludt. Valamit azonban észrevettem, ami olyan mulatságos volt, hogy önkéntelenül is hangosan felnevettem. Az éjszaka valamennyien mezitláb mentünk le, és jöttünk föl a lépcsőn. Így a talpunk kivétel nélkül korom fekete volt. Ez vonatkozott Dittmárra is, aki nevetésemre felriadt támából. Megfélemlítve tekintett körül, ő is észrevette, amit én, csak éppen nevetni nem volt kedve. Kíváncsi voltam, hogyan fog reggel az éjszakai eseményekre reagálni, és türelmesen vártam. Csalódottan kellett azonban tudomásul vennem, hogy már visszafekszik és újra elalszik. Eszembe jutott, hogy ma nincs ébresztő. Hát én is megpróbáltam újra elaludni. Kilenc előtt öt percer már a százados idodájának ajtaja előtt álltam. Mielőtt azonban bemehettem volna, elkapott a segédtiszt, és valami kifogásolni valót talált az egyenruhámon. Sőt, még két másik hibát is felfedezett. Ezért visszaküldött, hogy szedjem magam rendbe. Hol a sapkámon talált valamit, hol a cipőmet vélte porosna, hol meg a derék volt elégedetlen. Valamivel kilenc után az öreg végre bejelentett, aztán intett, hogy lépjek be. Az íróasztalnál megálltam, a szokott módon jelentkeztem, majd vigyázálásba merevettem, amíg a százados meg nem szólított, hogy álljak kényelmesen. Kovács, kezdett bele. Van valami mondani valóda számomra a lábaddal kapcsolatban? Nincsen százados úr. Rövid pillantást vetett rám, és kijelentette, hogy többé nem is akar hallani a dologról. Ez tökéletesen egybeesett a szándékaimmal. tulajdonképpen nem is számítottam semmiféle problémára ebben az ügyben. Amennyire azonban ebben a vonatkozásban megnyugodtam, ugyanolyan mértékben nőtt bennem a kíváncsiság, hogy egyáltalán miért rendelt magához. Közölte, hogy másokat törte a fejét egyikünk-másikunk későbbi foglalkoztatási területén, és megkérdezte, milyen beosztáshoz lenne kedvem. Százados úr, feleltem. szívesen lennék rádiós. Melyik ezrednél? az első egytörnyös vadász ezredben. Ezt bejegyezte a noteszába, és kielentette. Rendben, Kovács, bár semmi biztosat nem ígérhetek, de ha továbbra is olyan eredményes leszel a sportban és a kiképzésben, mint eddig, nem lehetetlen, hogy teljesül a kívánságod. Azon leszek százados úr, A versenyen is mindent beleadok, de ha megengedi, megmondanám önnek, ki tud rajtam kívül jól lőni és úszni. Azt tisztette taknyos, hogy jobban tudod, mint én, Azonnal rájöttem, hogy hibáztam. Elkaptam a tekintetét, és a kíváncsiság mellett azt is megláttam benne, hogy habozik. Meghallgasson-e, vagy sem? Átéreztem a helyzetét. Ha eltűri, hogy én adjak neki tanácsot, csökken a megfelebezhetetlen tekintélye. Ha viszont nem hallgat meg, azt a kockázatot vállalja, hogy hátrányjal indul a többi századdal szemben a versenyben. Az ugyanis nem volt vitás a szememben, hogy ez a verseny tulajdonképpen harc a tisztek között, hiszen mindegyikük azt akarja bebizonyítani, hogy az ő százada kapta a legjobb kiképzést. Vagyis tulajdonképpen nem a csapat, hanem a századparancsnokok versenyeznek, és mi csak bábok vagyunk. Ha azonban a bábokat mozgató szál elakad, a főnökök bánják. Miközben ezt végig gondoltam, önkéntelenül elvigyorodtam. A százados feje bíbor bíborvörös lett, a jó ember majd megpukkadt dühében. – A fenébe! – futott át rajta. – Megérezte, hogy átlátok rajta. – Kifelé! – üvöltötte. Hátraharcot csináltam, ahogy tanultam, és kimasíroztam. A százados izgatottsága is dühet cseppet sem zavart. Egy csapásra tudatára ébredtem, hogy az utóbbi napokban valami megváltozott bennem. Néhány nappal ezelőtt hasonló helyzetben még féltem volna. Most viszont már szórakoztatott felette sem düki törése. Igazam volt, és éppen ez zavarta a királyt. Alig léptem ki a folyosóra, óra, amikor a százados kidugta a fejét az ajtón, és Orloff nevét üvöltötte. Tombolásától nem zavartatva magam, elindultam lefelé a lépcsőn, hogy eltűnhessek, mielőtt még valami fenyítést teszel ki a számomra. De már elkéstem. Az öreg ugrott elém, meghagyta, hogy itt várjam meg, majd belépett a szobába, amelyből az imént kiléptem. Kárőrvendő vigyorült ki az arcomra. Hát, valakinek csak kell bűnhődnie, és miért legyen ez a valaki mindig a legkisebb? Jó öt perc múlva az öreg fejcsóválva lépett ki az ajtón és felszólított. Az irodába te bajkeverő! Megkönnyebbülten sóhajtottam és engedelmeskedtem a parancsának. Az irodája egy emeletten lejjebb, éppen a parancsnok szobája alatt volt. Orlov kinyitotta az ajtót, belökött is, meg eléggé nyersen félbeszakította előírásos jelentkezésemet. Kovács, ha megpróbálsz az orromnál fogva vezetni, megnézheted magad. Ülj le, és halljam a neveket! Ho, ho, ho, -ho, -ho, -ho a király most hátból támad. Egyetlen kérdés is tisztul. Mikor lesz a verseny? Egy hét múlva. Hát, ez elég rövid idő félekedtem, hogy türelmetlen várakozásának minden pillanatát kiélvezze. – Ide figyelj! – recsegte, majd szétrobbant az idegességtől. – Igen, tisztul, feleltem kérdőhangon, meg lehetősen lezserül. – Semmi csöpi, semmi! – nyugtatott meg. Nyilván meg akart fenyegetni, de idejénben rájött, hogy ez hiba lenne. Már eléggé megismerhetett ahhoz, hogy tudja. Fenyegetőzéssel semmit sem ér el nálam. De én is éreztem, hogy nem feszíthetem tovább a hút. Úgy döntöttem hát, hogy kipakolok. Az első segédtisztúra, akire gondolok, a seg- Ó, oh, bocsánat, Müller káplár. Láttam, az öreg úgy elképet, hogy nevetnem kellett. Nem tréfálok, erősítgettem. Többször is megfigyeltem, amikor a fegyveremet babráltak, és aki úgy ért a fegyverekhez, mint ő, az biztosan jó lövész is. Azt nem tudtam, milyen úszó Müller, de feltételeztem, hogy nem rossz Folytattam. A második Peter Klein. Amikor megszökött az NDK-ból, át kellett úsznia az elbát. Ennél jobb bizonyítvány nem kell az úszás tudásáról. Annak idején az egységben rádiós volt, ugyan, de odahaza kiváló lövész jelvényt kapott. Ez pedig már jelent valamit. Az öreg nem tudta leplezni csodálkozását. Úgy tűnt, mintha szólni akarna valamit. De aztán inkább hagyta, hogy tovább beszéljek. A harmadik, Szabó Béla, a második szakaszból. Ő is volt katona keleten, mégpedig a folyam ahol három évig mentőúszó kiképzést kapott. Az meg, hogy lövésznek is jó, öcsi, hétfő úrta magam is tudom, mert majdnem olyan elszánt volt, mint te. Hát akkor már csak egy hiányzik, feltébe persze, ha magamat is ide számítom, segédtisztúr. Idióta! Volt a tömény véleménye, miközben legnagyobb örömmemre mosoly futott át az arcá. Végül ezzel fejeztem be tanácsadói tevékenységemet. Az ötödik emberrel kapcsolatban még bizonytalan vagyok. Esetleg Martinez vagy Durán jöhetne szóba. más nem ismerek segédtisztul. Komoly, de elégedett arccal, és egy olyan utalással bocsátott utamra, aminek értelmét akkor még nem értettem. Csöpi. Ha elsők leszünk, akkor sokkal többet nyertél, nem csupán egy versenyt. Kettőre tréningruhába, fürdőnadrággal és törülközővel felszerelve legyél a főkapunál. Ez parancs. Most pedig tűnés innen. Nem sejthettem, hogy ezen a napon az is eldőlt, hogyan végződik az én egyszerű légióbeli pályafutásom. Mindazt, amit a hátralévő 57 hónapban elérhettem, már akkor meg volt írva. Jellemem és képességeim minden egyes részlete ugyanis rákerült a személyi lapomra.